او سړ چې نو وفاات کېدو نخل بچ رامه کاریت چې کله د وفات شم ما خو په زندگی ک چخه کار نه دی دا داې سړو چې زندگی کې چتهی کې هم نه و نو د د خپلو بچو ته دا سییت کو چې ما خو یو هم چ ت کار نه کړي چکه زو وفات شم نماقص وزوي او زمان نیمه حساب دا په خشکه کې چې دا دشت کې خشکه زمکه کې دا واچوي او بله قسم سمندر کې لړګي دا څرجه الله جل جلاله ورالعذاب رانه کې نو دوه خپل بچو ته دا وصیت وکړه چې ما سره دا سي عمل وتی کله چې دی وفاچو بشوي د لاسیو کويس فزولونی محسی اغه خوشکه کې واچولونی محسی بسمندر کې نو الله جل جلاله د زمکه ته حکم کو جدده ذرات راجمع ک اغه ذرات اغه راجمع او بیا سمندر ته نو د د جسم هغه حسې او وزارت او راجمک او بیا تعالی د یو مکمل انسان دا جوړ کو د مبارې دکي روح واشلو تفوس دينا حکم چې تاول تاسو عمل نو دو ورته ولچی یا الله یا رب چې دا وجنم داسې عمل کو وتات خدا علم دي الله سبحانه وتعالى تدير وجهنا در انسان تمعافيوك مغفرة وطوكو معافيو نو دا الله جل جلاله رحمت داري عزيزاتي ابات شاده كلنا كلا يو انسان ناع خبر بان الله تعالى رزيش او معافيكي یودا الله سبحانه وتعالى در رحمت نباں څوک ما یوسکیږي نه کله چې الله جل جلاله مخلوق پیدا کوم د کائناتې پیدا کول نو په یو کې تاب کې اولیکل کوم کې تاب چې الله جل جلاله سره دې پاره کې الله سبحانه وتعالى کما یې لیکو په بشانه چې څنګه د الله جل جلاله شان سره مناسب دی په یو کتاب کې اولی کلن چې بشاته زما رحمت زما په غضب باندې غریبته د الله جل جلاله رحمت د الله تعالی د غضب نه زیات دی. نو مسلمان دیو د الله جل جلاله او رحمت امیدواری الله جل جلاله او رحمت تاب وساتي او الله تعالی ده رحمتنا به نا